Just a girl standing in front of a boy asking him to love Jag have dream Fotbollslandslaget 94 slår nog all Oasis expelled Yes we can Det borde du veta i PTFM med Peter Appelqvist och Alexandra Klein Ow! varmt välkomna till den andra åttondelsfinalen av Det borde du vetas andra säsong frågesporten med glädje och allmänbildning i centrum som vanligt så är det jag och Peter Rappelqvist som leder igenom frågorna. Mina eminenta domare är Alexandra Klein. Hej, hej Och dagens tävlande som kommer gå till, där vinnaren går till kvartsfinal. De är Klara Karlsson. Hello. Och Ludvig Kjellén. Hej! Varmt välkommen till er två. Säsongens andra avsnitt alltså och den andra åttondelesfinalen. Där åttondelesfinalerna följs av fyra kvartsfinaler, två semifinaler och en storslagen final 21 maj. Laddar redan nu för den. Alexandra, vad är det vi har framför oss idag? Ja, för den erfarna lyssnaren så vet du exakt vad som kommer hända. Men jag tänker att för eventuella nya lyssnare så tar vi det ännu en gång. Första rundan i dagens tävling som alltid är vem där. Och då är det olika ljudklipp som ska ge ledtrådar till en känd person. Den deltagare som kan svaret först säger sitt namn, skriver ner svaret på en lapp och väntar till efter hela klippet är klart med att avslöja vad deras svar är. Och så säger vi om det är rätt eller fel. Det är därför att du där hemma ska kunna gissa om du vill det. Sen går vi över till en nyhetsquiz där det tävlande ska avgöra om en nyhet är sann eller falsk. Och då ska man hinna med så många nyheter som möjligt under en minut. Sen har vi låtat fram två ämnen från de sex kategorierna sport, kultur, musik, geografi, historia samt djur och natur. Och just idag så är det musik och sport som står på schemat. Reglerna är såna att om man svarar fel på vem där eller på de kategori, två kategorierna så går frågan över till motstånden. Anne Brun ger oss True Colors här på Pita FM-studentradion 92.8. Du lyssnar på Det borde du veta. Och den första delen av den här åttondelsfinalen det är Vem där? Ajax. Now that's what I call a strong detergent. The way Ajax's one-bit detergent is stronger than dirt. This, this is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. It was the blue. We, we send our greetings to all the players who have left. These players, let's not forget, kept Milan at the top of the European rankings for five years. Vi ska göra vårt bästa. Och vad som händer, det är. Ludvig? Men, det är bara Gud som vet. Då skriver jag. Tror ja, jag att du ska vara? Han är ju svår att fråga. Ja, du frågar väl <skratt> <där> nog. <nu>, jag älskar Ludvigs liv. Ska han slata ner i morgon? <skratt> <Gör det? skratt> ju... Ludvig var först med, med att gissa så vi får höra vad din gissning är. Slata <skratt> ner i Det är rätt, man alltså, sa Ludvig reste händerna mot luften. Jag var insåg, ja. Ja, klart. Jag ser väldigt besviken ut, måste jag säga. På sport också, Karlsson. Ah, ja. Nu håller ja. du tyst. Kyrén. Bra jobbat. Vad var det som det här eh, klippet innehöll? Alexander? Ja, eh, första vi hade väldigt, väldigt långsökt, men det var en Ajax-reklam. Alltså Ajax som i tvättmedlet mm. och fotbollsklubben där Slatan spelade 2001-2004. Sen hade vi en trailer till midnatt i Paris och Slatan eh, spelade för tillfället för Paris Saint-Germain. Och eh, sen hade vi Queen med Barcelona och mellan 2009 och 2001 så spelade Slatan i FC Barcelona. Nu dunkar Klara i vordet. Det är bordet. dåligt alltså. <laughs> ja, det är känslor här i studion. <laughs> ja, eh, sen hade vi di eh, skånska dialekter från Peng Prego. Slatan är ju från Malmö och har ju spelat i MFF som då Jesper Rundahl sa här i. Klippet. Sen hörde vi en intervju från år 2000 med, i TV4 med Slatans tränare i Malmö. Då. Sen så hörde vi en översättning av AC Milans vicepresident Adriano Galliani som efter bland annat Slatan hade lämnat klubben då, uttalade sig eh, kring de gamla spelarna. Och Slatan spelade i AC Milan mellan 2010 och 2012. Sen hörde vi Tommy Körberg som sjunger Du gamla, du fria i samband med VM-kvalet mellan Sverige och Portugal 2013. Och sen hörde vi en del av en reklam från 2014 där Slatan medverkade. Och just i den här så gjorde han en tolkning av Du gamla, du fria. Och sen så hörde vi då Slatan innan matchen mot Portugal 2013. Och sen hörde vi Slatan Ibrahimovic av Elias feat Frans. En fantastisk låt för övrigt. Ja, absolut. I love you is nu går vi över till nyhetsquizzen och nu är det en tävlande i taget och jag tror bestämt att det är Klara vi börjar med. Eller är med? Uh, börja med? Ja, börja med Klara. Jag Börjar med Klara. Och då är det alltså så att Klara ska säga sant eller falsk på de här nyhetsrubrikerna som jag läser upp. Mm. Vi drar igång direkt, Alexander. Du har koll på klockan, säger. Ja. Fantastiskt. Enligt en undersökning är skådespelerskan Angelina Jolie världens mest beundrade kvinna? Eh... Uh. Sant. Det är sant. Statsminister Stefan Löfven gör musikvideodebut i Lovant falskt. en del av. Det är sant. Efter Guldbalgegalan har Ruben Östlund och Roy Andersson bestämt sig för att göra film tillsammans. Falskt. Det är falskt. Jenny Öberg är den enda svenska skidåkerska som vunnit en världscup i vinter ändå petas hon till VM. Sant. Det är sant. I höstas lyckades man glömma kvar en operationsduk i en patient vid Helsingborgs lazarett. Falskt. Det är sant. Kvinnliga studenter har fått en mer konservativ syn på sex de senaste fem åren, visar en studie från Uppsala universitet. Sånt. Det är falskt. Avföring från en adress på Strandvägen i Stockholm har under 85 års tid pumpats ut i Nybroviken. Falskt. Det är sant. Polisen i Uppsala slog till mot två snögubbar. Detta då en kvinna hade ringt och klagat på snögubbarnas erotiska utformning. Sant. Det är falskt. En 200 år Där gammal... Det var tiden! Slut! Vi Det är väl faktiskt många rätt här. Det vi började med undersökningen och den visar på att Malala, och Josefa Say och Hillary Clinton är två och tre. Stefan Löfven ska vara med i Lovan musikvideo för en delad värld och det ska även Pia Sundhage. Eh, sen Ruben Östling och Roy Andersson har inte bestämt sig för någon film, vad vi vet. Den skulle säkert bli väldigt bra i så fall, säger Peter i mina anteckningar. <laughs> eh, ja, Öberg, Ödberg är kallad som reserv, men hon får endast chansen om någon av de andra fyra är, har blivit sjuka eller skadade. Och det var i hösta som man då glöm, glömde en operationsduk i en patient på Helsingborgs lasarett. Hen ska nu operera. Eh, eh, så att, ja. Att duken försvinner. Man upptäckte det efter att personerna hade kommit till sjukhuset med feber och maginfektion. Studenter har inte en konservativare syn på sex än för fem år sedan. Däremot så har kvinnliga studenter tydligen tredubblat antalet sexpartner de senaste 25 åren rapporterar Uppsala Nya Tidning. Sen var det så att ja, det har släppts ut Avf avföring från en adress på Strandvägen i Stockholm. Och det har gett, lett till att Nybroviken är övergörd. och Det var inte för att snögubbarna var erotiska på något sätt som polisen fick uttrycka mot dem utan det var för att de stod på E4. Vi vet inte om de var erotiska. Folk kan inte hända på de mest sjuka sakerna. Det, det men, men Vi går direkt över till Ludvig som den andra tävlande. Är du redo? Ja. Då säger du också sant eller falsk på de följande. Sångerskan Taylor Swift har ansökt om att varumärkesskydda flera fraser från sitt album. Sant. Det är sant. I sin senaste musikvideo väljer artisten Molly Sandén att elda upp reklam från Sverigedemokraterna. Sant. Det är sant. Lydia Ko, 17 år, blev golfens yngsta världsrätta någonsin när hon tog över första platsen på damernas världsranking. Falskt. Det är sant. Saudiarabisk tv gillade inte att Michelle Obama visade sitt hår under stadsbesöket i Saudiarabien och censurerade bort henne. Sant. Det är falskt. Från och med nästa vecka kommer tusentals av Kroatiens fattigaste invånare att få sina skulder utraderade. Äh, falskt. Det är sant. Julhandeln i december omsatte 70 miljarder kronor, en ökning med 5% från december året innan. Sant. Det är sant. Efter alla hårda påtryckningar från omvärlden har Ryssland nu bestämt sig för att stryka alla sina anti gay -lagar. Falskt. Det är falskt. Ett gym i Luleå skickade ut sina medlemmar för att skotta som träning. Sant. Det är sant. Efter att Göran Hägglund annonserat sin avgång från partiledarposten för Kristdemokraterna har Jan Gio segrat upp som en het kandidat falskt. som heter nu. Och det är falskt. Och där är tiden slut. Då ska vi se här på nyheterna. Eh, ja, Taylor Swift har bland annat vi, eh, ansökt om att en varumärkesskydda frasen att Dessic Beat och Party Like It's 1989 Och eh, Molly Sandén älder även upp c i sin musikvideo eh, Och eh, eh, ja, det, nu kommer. har du gjort någonting spännande här i mina anteckningar Petri Nej, men tredje är att den nya seländsken Lydia Coe, som är eh, livärtsrättad. Ja, det är hon ju och hon kom bara, dock, dock bara två i en senaste tändningen. Så, förlåt. Det är jag Varsågod. som inte riktigt förstod. Ingen för. Eh, det är intressant att eh, Michelle Obama blev eh, censurerad. Däremot så finns det en Youtube-video där man har blurrat ut Michelle Obama. Men detta är inte baserat på verkligheten. Eh, det är faktiskt så att eh, den kroatiska regeringen har efter sex år... Eh, Recession beslutat att ta bort skulderna som ett försök att få upp tillväxten. Och det är främst möbelbranschen som julhandeln har gått bra för. Något överraskande så har faktiskt leksaksförsäljningen gått neråt. Och så tyvärr är det inte sant att Ryssland har bestämt sig för att stryka sina anti lagar Och de som fick skotta ja, då var det på ett gym i Luleå och det stämmer. Vi kommer att samla ihop ett gäng av våra starka medlemmar och kommer att hjälpa ut en kostnad skriver gymet på sin Facebook-sida. Och eh, det är inte jag, men däremot, så har oss Adaptation omtalat. Tove Styrke gav oss låten Ego. Det är veckans singel här på PTFM studentradion 92.8. Det är hela namnet på vår station. Känns det bra, våra tävlande? Jo, tack! Jajamän. Du har, visar lite känslor här för att Klara. Ja, jag är lite dålig förlorare alltså. Det, det är det mm, jag Vi får se om du lyckas vända. Det är inget särskilt stort underläge, eller hur? Vad står det just nu? Det står faktiskt bara 6-1. 6-5 vill jag hävda. 6-5, förlåt. <laughs> 6-1 hade <laughs> jag inte varit tillbaka. Jag tänkte säga att det är bara en poängs skillnad, men orden låste sig. Sånt som händer. Vi går direkt på musiker och börjar med, och vi börjar med en ljudfråga. No giving thanks to all the Christmas joy you bring, but what it is, so all... Clara? Clara, du, frågan lyder, vilken låt är det vi hör? Call to say I love you. Det stämmer. Helt rätt Och en följdfråga på det. Det är väldigt sällan man ser Stevie Wonder utan solglasögon. Vad beror det på? Ludvig. Ludvig. han är blind Det stämmer det korrekt. Vi går vidare på andra frågor inom musikkategorin. Låten Free Falling har gjorts i flera versioner, men vem står bakom originalet? Ludvig. Ludvig. Tom Petty. Det stämmer. En mycket stor artist nu, numera skidebuterade 2001 under sitt riktiga namn Katie Hudson- då gav hon ut med kristet budskap. Sedan dess har hon dock radika radikalt ändrat sin image och börjat ge ut popmusik under ett artistnamn. Vilket namn är Katie Hudson mer känd som? Oh, uh, ja du? Nu kan jag säga i huvudet. Mm. Ludvig sitter och gör gestor uh, som att det kommer. De är, kommer inte fram till ett svar. Svaret är... Katie Perry. I filmer upplever oftast inte karaktärerna filmmusiken, men i, då, i det fall det då gör det, vad kallas det? Ludvig ja, yeah. Musikal. Mm, nej. Vi fullföljer ju frågan. Alltså när karaktärerna själva framför musik lyssnar på radion eller liknande. Vad, vad är det i filmvärlden? Och rätt svar är diegetisk eller konkret musik. Fortsätt på textraden Is this the real life? Is this just fantasy? Fortsättningen är Cardinal Landslake. A landslide Escape from Reality. Queens och det Queen. lilla favoritlåd Bohemian Rhapsody. Tjejron-studion mm. i Stockholm runt millennieskiftet ligger bakom hittar med Britney Spears, Backstreet Boys, Ace of Base, Dr. Alban med flera. Vad heter den ena grundaren med ett passande namn? Ludvig. Ludvig. Max Martin. Han är den andra. Ja. Men ja, det måste vara rätt för att det är en av grundarna, så jag ger Ludvig rätt för det. Ja. Oh. Vad vi sökte i, egentligen var Dennis Pop är som det är ett passande namn. på. Mm -hmm. eh, vilken, eh, vilken stad refererar Håkan Hänström oftast till i sina Ludvig. låtar? Ja. Ludvig. Göteborg. <skratt> det är rätt klart. <skratt> Emilia Mitiko slog in 1998 med, bal med balladlåten Big Big World. Låtens refräng finns nog kvar i huvudet på många. Men när släppte Emilia sitt senaste album? Det här klara. 2011. Klara. Fel. Det är fel. Eh, 2000. 2014 är rätt svar och nu ska vi gå över till sport och även detta börjar med en ljudfråga. Vi ska ställa en fråga efter er. Då är frågan, det här var ju Shakira, den var mycket väl välspelad för eh, många år sedan men på vilket stort sport? Lugnbygg. VM Sydafrika, fotbolls -VM. Det stämmer. Klara, då får du följdfrågan. I vilket land hölls fokon? Nej, fok det har vi redan sagt. Vilket år hölls VM? Det var <laughs> ja. det jag skulle säga. Äh, nu ska vi se nu. Två, vänta, nej, två, 2010 va? Det stämmer. Då går vi vidare med sportkategorin. Vad är skillnaden på rinken i europeisk hockey och rinkarna i Nordamerika? Ludvig ser väldigt förberedda ut. Ludvig har gett upp. Uh, har klarat uh, svar. Du uh, klarade att de är väl större, va? Ja, det stämmer. I vilken del är de större? Uh, I Europa eller Nordamerika? Nordamerika. De är störst i Europa, tyvärr. Detta lag från Göteborg spelar 2015 för första gången i Superettan och kallas ofta för Kiken. Vad heter laget egentligen? Åh, uh, oh, men... Rätt svar är utsiktens BK. I vilken svensk stad avgörs VM i dragkamp år 2016? Klara. Umeå. Ludvig, har du något svar? Malmö. Det är rätt. Fram till 2010 såg International Sport Correspondence utsåg samma tidning Världens främsta idrottare varje år. Hur många svenskar har blivit utsatta till Världens främsta friidrottare i den här tidningen? Idrottare, inte fri idrottare. Uh, idrottare. förlåt. Hur många är frågan? Klara. Uh, mm. Två. Rätt svar är en. Och då är frågan, det var 1980 det här, men vem var det? Klara Det stämmer. Du kan väl gärna komma lite närmare micken så vi hör vad dina svar. Yeah, yeah. Med anor från 1829 gör två skolor upp i Rod varje år. Vilka är de två engelska skolorna? Mm. Jag ser ju lagen framför mig. Rätt svar. Är Cambridge och Oxford. Vilka tre grenar utförs av en triatlet? Ludvig. Löpning, Ludvig. simning, cykling. Det stämmer. Från vilket land kommer sporten pelota? Ludvig. Ludvig. Spanien. Det är rätt. År 2000 slogs det ett svenskt rekord i längdhopp för damer. Kvinnan som redan då höll i det tidigare rekordet på 6,5 meter lyckas hoppa 6,99. Vad heter rekordhållaren i längdhopp i Sverige? Har du ett svar Ludvig? Nej jag har inte Tiden är slut och rätt svar är Erika Johansson Losing My Religion med R.I.M. e m på PTFM Studentradio 92,8. Vi ska gå igenom förra veckans lyssnarfråga till er där hemma. Vi fick in ett svar via Facebook i alla fall. Det mm. får bli lite bättre att gissa där hemma tycker vi. Men rätt svar var Etta James, det är hon som har sjungit in den gamla låten som Avicii gör om och i sin låt Levels. Yep. Etta James kan ni lägga på minnet. Lyssnarfrågan den här veckan den lyder så här. Vem har redigerat filmen Midnatt, regisserat filmen Midnatt i Paris. Mejla ditt svar till fragesport eller gå in på vår Facebook-sida och svara när vi har lagt ut frågan där. Klara, kände du att du borde kunnat något idag? Eller borde vetat, heter det? Ja, herregud ja. Något konkret? Allting som Kjellén kan, vore ju bra att kunna. <laughs> nej, men, nej, men lite mer musik, tror jag. Och mm. Sådär. Och nyheter framförallt mm. Ludvig, kände du att du borde veta något idag? Bohemian Rhapsody i textraden kommer hemsöka mig, känns som Den står jag mig på, att jag inte kunde mm. Men sen Förstår så Jag, jag kunde väldigt mycket sport om jag ska berömma mig själv Ja klar, mm. finns det någon fråga du önskar? hade dykt upp Jo men mer mer fotboll skulle inte sitta fel alltså. Det är ändå en hel del fotboll i sportfrågorna det är jag som mm. råkar skriva dem de ja, Så det är mycket fotboll där Jag fick det mer är lite... fotbollsfrågor som jag kan Jag mm. ja. skyller inte ifrån dig nu här ja, ja, ja. Vad heter IF Göteborg egentligen? <laughs> <Yves> Göteborg <laughs> eh, Ludvig, vad, vad tänker du? Vad hade varit en fråga du hade önskat skulle kommit upp? Eh, och Jag vet inte Det är film är aldrig fel Den här kulturkategorin får jag jättegärna komma <laughs> någon gång Så här. Mm, Får se vad det blir i kvartsfinalen mm. för eh, Alexander du kan avslöja nu vem det är som vunnit Da, da, da, da. Mycket spännande. Jag, men det, är Ludvig. det är Ludvig som vinner med ja. siffrorna. 14 mot 8. Ja, Nej, det vi, vi det var in. väldigt jämnt där, väldigt länge. Ja, det var på slutet som Ludvig drog ifrån. Det mm. var spännande som sagt. Och du går vidare till kvartsfinal, Du får mm. möta förra veckans vinnare Lotta Möller i kvartsfinalen. Den är på skärtorsdagen, hör ni den i PTFM studentradion radion ja. i kvartsfinalen. Men innan dess är vi tillbaka nästa vecka med... Nästa åttondelsfinal och då är det ju Felix Svensson mot Adam Andersson som tävlar. Mm. TV mot radio. Det kan bli väldigt spännande. Det är en tv1 mot en radio 2. Vi får se vem som går hem med segern där och avancerar till kvartsfinal. Alexandra, ska jag ta lämna över till PL-torsdag? Ja. Hoppas att de har en trevlig torsdag och att vi hörs igen om en vecka. Det här var Det borde du veta med Petra Abelqvist och Alexandra Klein. Jaha. Tack för idag. Slut för idag.